Берт Джордан Велике полювання Розділ 20. Саєдін Ранд гнав свій загін крізь ніч, дозволивши коротку зупинку лише на світанку аби дати відпочити коням, а також лоялу. Срібно-золота скриня з рогом валіра всередині окупувала сідло Огіра, і той крокував або біг попереду свого могутнього коня, жодного разу не поскаржившись і жодним чином не уповільнивши руху всього загону. Десь посеред ночі вони перетнули Кайренський кордон. «Ріг Валєра!» «Мені кортить побачити його знову», – мовила Селін, щойно вони зупинились. Вона спішалась і наблизилася до лоєлового коня. Їхні довгі й тонкі тіні тягнулися на захід від сонця, що вже визирало з-за обері. «Зніміть його для мене, Алантіне!» Лоял заходився відстібати ремінці. «Ні», – мовив Рант, зіскакуючи з гнідана. Лояле, ні!» Огір із сумнівом перевів погляд з Ранда на Селін. Вуха в нього затремтіли, але руки від поклажі він забрав. «Я хочу побачити ріг», – наполягала Селін. Ранд був упевнений, що вона не старша за нього, але у ту мить вона раптом набула такого продавнього і крижаного вигляду, наче та скеля, і величнішого навіть за королеву Моркейс у часи її найвищої могутності. «Гадаю, ми маємо тримати кинджал під замком», – сказав Ранд. «Наскільки я знаю, навіть погляд на нього може бути не менш небезпечним, ніж дотик. Нехай він залишається там, де є, поки я не вкладу його у руки мета. Він... він сам може доправити його до Айс-Седай. Але ж яку ціну вони заправлять за це стілення?» Хай там як, у нього немає іншого вибору. Він відчув себе трохи винним через полегшення від того, що він, принаймні, порвав зайседай. З ними покінчено. Так чи інакше. Кінжал, здається, ви переймаєтеся лише тим кинджалом. Я радила вам позбутися його. Ріг Валіра, Ранде. Ні. Вона підійшла до нього м'якою ходою погойдуючись, так, що він відчув, як у нього до горла підступив клубок. «Все, чого я хочу, це поглянути на нього при денному світлі. Я навіть не буду торкатися його. Ви триматимете його. Для мене це залишиться дуже важливим спогадом. Ви тримаєте ріг валіра у своїх руках». Проказуючи це, вона взяла його за руки, і від її дотику по шкірі у нього пішло поколювання а в роті пересохло. Буде що згадати, коли її не буде поряд. Можна ж знову замкнути кинжал у скрині, тільки норіг буде витягнуто звідти. Це має бути щось неймовірне – тримати ріг своїми руками та милуватися ним при денному світлі. Йому б хотілося бути більш обізнаним з пророцтвами про дракона. Якось в емондовому лузі він чув, як про них – Щось розпотякував один із купецьких охоронців, але тоді найнів обламала віник об плечі бідолахи, і в жодному з тих небагатьох пророцтв, які він чув, не згадувалося про ріх Валіра. Ай, седай, намагаються примусити мене робити те, що вони хочуть. Селін усе ще пильно дивилася йому в очі, і в неї було настільки юне й вродливе обличчя, що йому хотілося поцілувати її. Попри ці свої думки. Він ніколи не бачив, щоб айс поводилася так, як вона. До того ж, вона виглядала юною, а не такою, що позбавлена віку. Дівчина моїх років не може бути Айс-Седай. Втім... Селін, мовив він лагідно. Ви Айс-Седай? айс Вона ледь не виплюнула це слово, відкинувши рандові руки. «Айсседай! Вічно ви закидайте мені ці дурниці!» Вона зробила глибокий вдих і розгладила сукню, ніби беручи себе в руки. «Я є та, хто я є! І я не айсседай!» І вона загорнулася у таку мовчазну холоднечу, що навіть вранішнє сонце здавалося бурулькою. Лоял і Гюрін докладали чималих зусиль, аби тактовно не звертати на це уваги намагаючись вести свою бесіду і не виказувати свого збентеження. Але Селін і їх обпекла крижаним поглядом. Загін поскакав далі. На той час, коли надвечір вони отаборилися біля гірського потічка, де їм вдалося розжитися рибою на вечерю, Селін здавалося трохи заспокоїлась і вже обговорювала з Огіром книги і привітно розмовляла з Гюрином. З рандом вона майже не розмовляла. Хіба тільки він заговорював до неї перший? Не тільки того вечора, а й наступного дня, коли вони скакали крізь гори, що височили по обидва боки від них, як високі зубчасті сірі стіни, здіймаючись усе вище і вище. Але щоразу, коли кидав на неї погляд, він бачив, що вона спостерігає за ним і усміхається. Іноді це була така усмішка, що викликала у відповідь його усмішку. Іноді від її усмішки у нього перехоплювало дух. І він червонів від власних думок. А іноді в ній проглядала та особлива таємничість знавиці, що інколи з'являлася на обличчі Егвін. Це була така усмішка, що завжди виводила його з рівноваги. Але це була лише усмішка. Вона не може бути айс -седай. Шлях почав забирати долу, і коли у повітрі з'явився натяк на близькі сутінки, кинжал родича вбивці поступився місцем положистим округлим пагорбам, вкритим переважно заростями, що радше скидалися на чагарник, ніж на ліс. Дороги тут не було, радше ґрунтова стежка, якою, мабуть, час від часу проїжджали поодинокі вози. Деякі пагорби були нарізані терасами, і на них примостилися поля, що остовбурчилися посівами. Але о цій годині безлюдні. Господарські споруди стояли на значній відстані від дороги, якою вони рухались. І Ранд міг розглядіти хіба що те, що всі вони виморовані з каменю. Коли попереду він побачив село, майже посутеніло. І в деяких віконцях заблимали вогники. Цієї ночі ми спатимемо у ліжках. Промовив він. «Це для мене буде насолода, лорда Ранде», – розсміявся Гюрін. Лоял кивнув, погоджуючись. «Сільська корчма», – пихнула Селін. Без сумніву, брудна, переповнена немитим простолюдом, що цмулетєль. Чому нам не можна знову спати під зірками? Для мене справжня насолода – спати просто неба». «Ви не відчуєте насолоди, якщо Фейн дожене нас», – поки ми спатимемо», – зауважив Ранд. «Та ще й разом із траллоками. Він женеться за мною в селі, а також і за Рого, але мене він у змозі відшукати. Чому, на вашу думку, я був насторожі впродовж усіх попередніх ночей?» «Якщо Фейн дожене нас, ви з ним упорайтесь», – голос їй був спокійним і впевненим. «А в цьому селі теж можуть трапитись друзі Морока». Навіть якщо вони знатимуть, хто ми, що вони зможуть зробити в оточенні мешканців села, хіба що ви вважаєте, що усі місцеві, друзі морока? А якщо вони дізнаються, що ви везете ріг, може, ви й не прагнете величі, але навіть звичайні фермери марять ним. Вона має рацію, Ранде, підтвердив лоял. Боюся, що навіть фермери можуть забажати відібрати ріг. Розгорни ковдру Лояле і накинь її на скриню. Тримай її накритою. Лоєл виконав цей наказ. І Ранд кивнув. Тепер було очевидно, що під смугастою ковдрою Огіра знаходиться якийсь ящик. Але ніхто не запідозрив би, що там щось цінніше за звичайну дорожню скриню. «Скриня з одягом, міледі!» – з посмішкою промовив Рант і жартома вклонився. Селін зустріла його жарт мовчанням і байдужим поглядом. За якусь мить вони рушили далі. Майже одразу, десь ліворуч від них, промінь низького сонця відбився від чогось незрозумілого. Від чогось великого. Чогось дуже великого, судячи з сили відблиску. Зацікавившись, Ранд спрямував свого коня туди. Мілорде. озвався Гюрін. А як же село? Спочатку я хочу побачити, що там таке, відказав Рант. Це яскравіше за сонячний відблиск на воді. Що ж це може бути? Його увага була цілковито прикута до відблисків, тож він був здивований, коли гнідан раптово зупинився. Тієї миті, коли Рант збирався знов погнати його вперед, він усвідомив, що вони стоять на краю глинистого урвища, над величезним котлованом. Більша частина пагорба була розкопана на глибину до сотні кроків. Напевне, тут зник не один пагорб, а можливо й декілька фермерських ланів, бо ширина ями була принаймні в сто разів більша за її глибину. Дальна сторона була щільно утрамбована у вигляді пандуса. На дні порпались люди, десь із дюжину, розпалюючи багаття, бо внизу вже згустилася темрява. То тут, то там відблискували обладунки, на поясах погойдувались мечі, Ранд на них ледь поглянув з глини над ніями стирчала гігантська кам'яна рука, і вона тримала кришталеву сферу. Це саме сфера відбивала останні промені сонця. Ранд здивовано роззявив рота, побачивши, якого вона розміру. Ця сфера була принаймні 20 кроків завширшки, гладенька, і він був упевнений, що жодна подрапина не псує її поверхню. На певній відстані від руки було відкопане і співмірно з нею кам'яне обличчя. Бородате чоловіче обличчя виставлялося з ґрунту з гідністю незчисленних років. Риси широкого обличчя, здавалося, зберігали мудрість і знання. Порожнеча сформувалася без виклику, в одну мить ставши повною і довершеною. Саєдін сяяла і вабила. Рант був настільки зосереджений на обличчі та руці, що навіть не усвідомив, що трапилось. Він колись чув, як капітан корабля розповідав про гігантську руку, що тримає величезну кришталеву сферу. Бейл-Домон стверджував тоді, що вона височила над пагорбом на острові Трамалкінг. «Тут небезпечно», – промовила Селін. «Нам краще поїхати звідси, Ранде. «Мені здається, я можу знайти, як спуститися до Котловану», – мовив він неуважно. Саїдін співала йому. Величезна сфера, здавалося, світилася білим сяйвом у променях перзахідного сонця. Йому вважалося, що у глибині кришталю світло кружляло і танцювало в одному ритмі зі співом Саїдін. Він дивувався, чому люди внизу не помічають цього. Селін під'їхала впритул і міцно стиснула його руку. «Будь ласка, Ранде, нам краще піти звідси!» Він спантеличено подивився на її руки. Потім перевів погляд на обличчя. Вона здавалася непідробно занепокоєною, навіть наляканою. Якщо ця круча не обвалиться під нашими конями, і ми не скрутимо собі в'язи, то майте на увазі, що ті чоловіки – охоронці. Але ж ніхто не ставить охорону там, куди кожному перехожому можна заходити та роздивлятися. Що доброго, якщо ви уникнете зустрічі з Фейном, а натомість вас схоплять охоронці якогось лорда. Треба забиратися звідси. Раптом у голові заворушилася ледь чутна думка. Він зрозумів, що порожнеча оточила його. Саїдін співала, а сфера пульсувала. Навіть не дивлячись, він міг відчувати це, і він відчув упевненість. Варто мені заспівати ту пісню, що співає Саїдін, як кам'яне обличчя розтулить рота. І заспіває разом зі мною. Зі мною і з Саєдін. Разом. Ранде, будь ласка, мовила Селін. Я поїду з вами до селища. Більше не згадуватиму про ріг. Тільки забираймося звідси. Він відпустив порожнечу. Але вона не зникла. Саєдін тихенько співала. А світло у сфері билося, наче серце. Наче його серце. Лоял, Гюрін, Селін – усі вони дивилися на Ранда, але, здавалося, не помічали чарівних спалахів у кришталі. Він спробував відштовхнути від себе порожнечу. Вона трималась немов граніт. Він плавав у порожнечі твердій наче камінь. Пісня Саїдін – пісня Сфери. Він відчував, як вона вібрує у його кістках. Він рішуче відмовлявся здаватись. Зазирнув углиб себе. Не стану. Ранде. Він не знав, чий це голос. Досяг сутності того, ким він є. Сутності того, чим він є. Відмовляюся. Ранде. Пісня наповняла його. Заповнювала порожнечу. Торкнувся каменя розжареного безжальним сонцем, охолодженого лютою ніччю. Не... Світло увійшло в нього, засліпило його. Допоки не відступить ніч, бурмотів він. Допоки не відхлине вода. Сила влилась в нього. Він був єдиним цілим зі сферою. У тінь зуби, Сила належала йому. Це була його сила. Плюнути в очі тому, що позбавляє зору. Сила для світотрощі. В останній день. Це пролунало криком, і порожнеча зникла. Гнідан сполохався від його крику. Глина під копитами жеребця обсипалася у котлован. Буланий велетень став на коліна. Ранд нахилився вперед і схопив поводи. Гнідан видерся на безпечне місце подалі від краю. Ранд побачив, що всі пильно дивляться на нього. Селін, Лоял, Гюрін – усі вони. – Що трапилось? – Порожнеча. Він торкнувся лоба. Порожнеча не зникла, коли він звільнив її і сяєння Сяїдін стало сильнішим, і він не міг пригадати нічого більше. Сяїдін. Ранд похолов. Я щось зробив? Він спохмурнів, намагаючись пригадати. Я щось казав? Ти просто стояв там, нерухомий, до стату, як та статуя, сказав Лойо. Щось, перемовляючи до себе, не звертаючи увагу на те, хто тобі що каже. Я не міг розібрати, що ти казав, поки ти не вигукнув день. Так голосно, що й мерця прозбудив. А потім ледве не направив свого коня з обриву. Ти бува не хворий. З кожним днем ти поводишся все дивніше. Я не хворий, різко відповів Рант а тоді вже м'якше додав. «Зі мною все гаразд, Лойле». Селін сторожко спостерігала за ним. Знизу почулися оклики, але розібрати слова було неможливо. «Лорде Ранде», – мовив Гюрін, «мені здається, ті охоронці нас побачили. Якщо вони знають дорогу на цей бік котловану, вони можуть з'явитися тут будь-якої миті». «Так», – підхопила Селін. Забираємося звідси якнайшвидше. Ранд глянув на розкопки. Потім квапливо відвів погляд. У великому кришталі не було нічого, крім відбитого світла вечірнього сонця. Але він не хотів на це дивитись. Він майже спромігся пригадати. Щось про сферу. Я не бачу причин, з якого дива ми маємо їх тут дожидатися. Ми нічого поганого не зробили. Тож... Гайда, знайдімо якусь корчму. Він розвернув гнідана у бік селища, і незабаром вони були вже далеко від котловану. Тільки чути було, як галасувала десь позаду охорона. Тремонцін, як і багато інших селищ, розташувався на вершечку пагорба. Але тут, як і на інших пагорбах, які вони проминали раніше, були влаштовані тераси з кам'яними підпірними стінками. На доглянутих земельних ділянках стояли квадратні кам'яні будиночки з охайними садками позаду. І все це уздовж декількох прямих вулиць, що перетинались під прямими кутами. Здавалося, що тут не полюбляли вигинати вулиці, які йшли навколо пагорба. Проте люди тут поводилися відкрито і доброзичливо. Вони призупинялися, аби привітно кивнути одне одному хоча й поспішали завершити останні домашні справи до настання темряви. Народ тут був низькорослий. Не траплялося жодного, хто сягав би рандового плеча, і мало хто був на зріст як гюрін. Місцеві були темноокі із блідими вузькими обличчями. Всі були зодягнуті в темне, за винятком декількох, у кого на грудях були кольорові смуги. Повітря сповнювали запахи майбутньої вечері, Нісранда відчув аромати дивних приправ, хоча багато господин стояли, спавшись на двері, і теревенили. Всі двері були виготовлені таким чином, що верхня частина відчинялася, а нижня залишалася зачиненою. Люди з цікавістю розглядали прибульців, не виявляючи жодних ознак ворожості. Деякі на мить затримували погляд на лоялі, що крокував поруч із конем, завбільшки як жеребець Дгуран. Корчма, змурована з каменю, як і всі решта будинків у селищі, височіла на самісінькому вершечку пагорба і була позначена розфарбованою вивіскою, прицвяхованою над широкими дверима. Дев'ять перснів Ранд посміхнувся, зіскочив з коня і прив'язав гнідана до конов'язі. Дев'ять перснів була однією з найулюбленіших пригодницьких історій його дитинства – та, мабуть, і зараз не менше його захоплювала. Селін усе ще здавалася стривоженою, коли він допомагав їй спішитись. «Ви в порядку?» – поцікавився він. «Я вас, бува тоді, не налякав. Гнідан ніколи би не впав скруче зі мною. Хотів би він знати, що ж там насправді трапилось». «Ви нажахали мене», – мовила вона напруженим голосом. «Хоча я не з тих, кого можна так просто налякати». Ви могли вбити себе, загинути. Вона розправила сукню. Ходімо зі мною цієї ночі, зараз. Забирайте із собою ріг, і я завжди буду поруч із вами. Подумайте, я завжди поруч, і ріг Валіра у ваших руках. І це буде тільки початок, обіцяю. Про що ще можна мріяти? Чого бажати? Ранд похитав головою. «Селін, я не можу!» «Ріг!» Він озирнувся навколо. З вікна на тому боці дороги визирнув чоловік. Потім засмикнув фіранки. Вечерня темрява накрила вулицю. І тепер не було видно нікого, крім Лояла і Гюрина. «Ріг мені не належить. Я вам це вже казав». Вона повернулась до Ранда спиною. Надійно відгородившись від нього, Білим плащем, ніби цегляною стіною. Розділ двадцять перший. Дев'ять перснів. Ранд очікував побачити загальну залу порожньою. Бо наближався час вечері, але за одним зі столів сиділа компанія з півдюжини чоловіків, що кидали кості серед кухлів пива, і ще один чоловік вечеряв наодинці. Хоча чоловіки, що грали в кості, не мали на собі обладунків, поблизу них не видно було зброї, та й одягнені вони були в нехитрі темно сині куртки та бриджі, щось у їхній поведінці підказувало ранду, що перед ним солдати. Він перевів погляд на чоловіка, що отримався окремо. Це був офіцер у високих чоботях із закутами, і меча він тримав біля себе, обіперше його обстіл. Його синю офіцерську куртку від плеча до плеча перетинали прорізи, крізь які просвічували червона та жовта вставки. Голова над чолом була виголена, хоча з потилиці на спину спадало довге чорне волосся. У солдатів волосся було підстрижено коротко і рівно, наче всіх їх стригли під одну макітру. Усі семеро повернули голови до дверей, коли до зали увійшли Гранд та його супутники. Корчмарка, кислява жінка, довгоноса, сивувата, зі зморшками від постійної посмішки, поспішила їм назустріч, обтираючи руки об білий, без жодної прямки фартух. «Усім вам добрий вечір!» – оббігла вона гостей гострим поглядом. Помітивши і червоний і гаптований золотом Камзол Ранда, і ошатну білу сукню селін. Мілорде, міледі, я Меглін медвін, мілорде. Ласкаво просимо до дев'яти перснів. З вами й Огір. Тепер не так багато з вашого народу подорожує нашими краями, друже Огіре. Ви, бува, не зі стендінгу, цофу. Лоял спромігся вклонитися, хоч і не дуже зграбно. Заважала важкенька скриня в руках. Ні, добра господине, я прийшов з інших місць, з порубіжжя. З порубіжжя, кажете? Хай так. А ви, мілорде, пробачте за те, що наважуюсь спитати, але ви не схожі на мешканця порубіжжя, якщо ви не проти, що я так кажу. Я з Межиріччя, майстрина Медвін, з Андору. Він кинув погляд на селін. Вона, здавалося, не помічала його існування. Так само її незворушний погляд ледь помічав існування зали та будь-кого в ній. «Леді Селін з Кайрену, зі столиці, а я з Андору». «Як скажете, мілорде». Погляд майстрині Медвін ковзнув до рандового меча. Бронзові чаплі ясно вирізнялися на піхвах та руків'ях. Вона звела брови, але за мить обличчя знову набуло звично привітного виразу. Вам потрібно повечеряти. Вам і вашій прекрасні леді. І вашим супутникам. І кімнати вам теж потрібні, я так гадаю. Я накажу подбати про ваших коней. Будь ласка, проходьте сюди, для вас накриють стіл. А свинина з жовтими перцями вже на вогні. Ви бува не за рогом, Валіра, полюєте, мілорде. Ви та ваша леді. Ранд, що простував за нею, ледь не спіткнувся. Ні, чому вам таке спало на думку? Не хотіла вас образити, мілорде. У нас уже двоє зупинялося цього місяця. Обидва такі вигладжені лискучі, аби виглядати справжнісінькими героями. Звісно, до вас це жодним боком, мілорде. Сюди не дуже вчащають чужинці, хіба що купці зі столиці купляти овеста та ячмінь. Я гадаю, що полювання ще не залишило Іллян. Але могло ж статися так, що хтось не став чекати на благословення, аби вирватися наперед. Ми не полюємо на ріг, майстрина. Ранд втримався і не поглянув на згорток на руках у Лойела. Ковдра в яскраву кольорову смужку спадала з масивних рукогіра, надійно маскуючи скринь. Жодним чином. Ми прямуємо до столиці. Як скажете, лорда, перепрошую, що питаю, та чи добре почувається ваша леді? Селін кинула погляд на жінку і вперше заговорила. «Зі мною все гаразд». Від її голосу повіяло відчутним холодом, і на мить у кімнаті зависла напружена тиша. «Ви не Кайренка, майстрине, Медвін», – раптом сказав Гюрін. Навантажений сідлами клунком Ранда, він скадався на ходячий візок. «Перепрошую, але у вас не Кайренська вимова». Майстриня Медвін вигнула брову, поглянула на Ранда, тоді посміхнулася. «Я мала очікувати, що ви дозволяєте своїм людям вільно висловлюватися, але я з дитинства звикла». Погляд її метнувся до офіцера, заглибленого у свою тарілку. «Світло, так, я не Кайренка, але на гріх свого часу я одружилася з Кайренцем. Двадцять три роки прожила я з ним, а коли він помер у мене на руках...» Хай осяє його світло, я була готова повернутися до Лугарду. Але мій покійний чоловік востаннє посміявся з мене. І ось яким чином. Він залишив корчму мені, а грошики – своєму братові. Хоча й була впевнена, що має статися навпаки. Барен і все своє життя був насмішником та інтриганом. Утім, як і всі чоловіки, яких я зустрічала, а надто кайренці. Сідайте до столу, прошу, мілорде, міледі. Корчмарка здивовано закліпала очима, коли Гюрін сів за стіл разом з усіма. Схоже, Огір – це була одна справа. Але Гюрін у її очах без сумніву, прирівнювався до слуги. Ще раз окинувши Ранда коротким поглядом, вона поспішила на кухню. І незабаром біля столу з'явилися подавальниці з їжею, хихочучи та витріщаючись на лорда, леді та Огіра аж доки майстриня Медвін витерла їх назад до кухні. Спершу Ранд із підозрою розглядав те, що було у нього на тарілці. Свинина нарізана на маленькі шматочки, перемішана з довгими смужками жовтого перцю та бобами, і ще з різними овочами та присмаками, які він і розпізнати не міг. І все це в якійсь світлій та густій підливі. Аромат від їжі йшов солодкий і гострий водночас. Селін лише покоперсалася трохи у своїй тарілці, а Лоєл їв з апетитом. Гюрін посміхнувся Рандові, завзято працюючи виделкою. «Вони, ці кайренці, химерно присмачують їжу, лорде Ранде, але попри це виходить у них досить непогано». «Ранде, свинина тебе не вкусить», – докинув Лоєл. Ранд із сумнівом відправив до рота шматочок і ледь не задихнувся. Страва була така ж на смак, як і на запах, солодка і гостра водночас. М'ясо просмажене до хрусткої скоринки і ніжне всередині. А дюжина різних прянущів, розмаїтих присмаків складалася в неповторний букет. Він ще ніколи не їв страви з таким смаком. І смак був чудовий. Він підчистив усе, що було на тарілці. А коли майстриня Медвін зі служницями повернулася прибрати зі столу, ледь не попросив добавки, як це зробив Лоял. Тарілка Селін залишилася майже неруханою. Але вона показала жестом одній зі служниць, що її можна забирати. «Із задоволенням, друже Огіра!» – посміхнулася Лоялу Корчмарка. «Таким, як ви, потрібно багато їжі, аби наїстися!» «Катрин, принеси ще порцію та вирушися!» Одна з дівчат митнулася до кухні. Майстриня Медвін спрямувала посмішку на Ранда. «Мілорде, у мене був музика, він грав на біттерні, але побрався з дівчиною з ферми поблизу. І тепер вона, мабуть, приставила його бренькати на поводах за плугом. Я, краємока, помітила, що сторби у вашого служника випирає щось схоже на футляр флейти». Оскільки у мене зараз немає музиканта, може ви дозволили би вашому чоловікові трохи потішити нас музикою? Гюрін мав спантиличений вигляд. Він не грає, пояснив Рант. Це я граю. Жінка закліпала віями. Схоже, лорди не грали на флейті, принаймні в Кайрині. Тоді я беру назад свої слова, мілорде. Світло мені, свідок, я не хотіла вас образити, повірте. Я б ніколи не попросила таку особу, як ви, грати для моїх відвідувачів. Ранд вагався хіба якусь мить. Уже давно він не практикувався з флейтою. А лише з мечем. А монети в його гаманці не вічні. Щойно він позбавиться свого вишуканого одягу. Щойно він передасть ріг інктару, а кинжал мету. Йому знову знадобиться флейта, щоб заробити собі вечерю, коли він Блукатиме десь, шукаючи порятунку від Айс Седай. І порятунку від себе. Адже щось сьогодні там трапилось. Що саме? Я не проти зіграти. Гюріна, дай мені футляр з флейтою. Просто витягни його. Не треба було демонструвати плащ менестреля, у якій було загорнуто флейту. В темних очах майстрині Медвін і без того читалося чимало невисловлених питань. Флейта, позолочена, карбована сріблом, мала вигляд інструмента, на якому може грати лорд, якщо бувають такі країни, де лорди грають на флейті. Чапля, витаврована на правій долоні Ранда, не заважала його пальцями рухатися. Мазь Селін подіяла так добре, що він навіть і думати забув про клеймо, доки його не побачив. Але зараз він про нього подумав, і, може, через це підсвідомо обрав для початку пісню «Чапля летить». Гюрін кивав головою в такт мелодії, а Лоял масивним пальцем відбивав ритм на стільниці. Селін подивилася на Ранда так, наче хотіла зрозуміти, хто ж він такий. «Я не лорд, міледі, Я звичайний пастух. І я граю на флейті по корчмах. Солдати облишили розмову, розвернулися і стали слухати. А офіцер опустив дерев'яну палітурку книжки, яку він гузявся читати після вечері. Непроникний погляд селін викресав у душі Ранда іскру впертості. Він навмисно не грав пісень, що могли би бути доречними в королівському палаці чи в замку лорда. Він грав «Тільки одне це берхко води» і «Листок з межиріччя» і «Старий джак на дереві» і «Люлька добродіє приката. Цій останній пісні взялися хрипко підспівувати шестеро солдатів. Щоправда, слова були не ті, які знав Ранд. Над Яралел ми стали, як сонечко зійшло. Глядь, тарабонці в лави, аж тьмарять виднокіл. Чорні Чорніє степ від коней, а небо від знамен. Та ми не відступили і на крок від берегів. Та ми не відступили від іралел ріки, стояли, наче скеля над водами її. Це вже не вперше Ранд помічав, що на ту ж саму мелодію в різних країнах співали різні слова, а іноді слова різнилися навіть у селах однієї країни. Він грав і грав, доки солдати не доспівали останні слова і не заляскали один одного по плечах, насміхаючись із голосів один одного. Коли Ранд опустив флейту, офіцер підвівся і різко махнув рукою. Солдати замовкли на півжарті, зарепіли стільцями підводячись, вклонилися офіцеру, поклавши руку на груди, а тоді і Ранду, і вийшли з кімнати, не озирнувшись. Офіцер наблизився до столу, де сидів Ранд, і вклонився, також поклавши руку на серце. Виголена частина голови біліла, наче хтось посипав її пудрою. Хай прибуде з вами благодать, мілорде. Сподіваюся, вони не зробили вам прикрості своїм співом. Це прості люди, але вони і в думці не мали жодної образи, запевняю вас. Моє ім'я – Алдрін Калдевуїн, капітан на службі його величності, хай осяє його світло. Погляд офіцера ковзнув рандовим мечем. Ранд мав відчуття, що Калдевуїн – помітив чапель на мечі, щойно ран зайшов до корчми. «Вони мене не образили!» Акцент офіцера нагадав йому марень та теж точно вимовляла кожне слово, не ковтаючи звуків. «Чи вона справді дозволила мені піти? А може вона стежить за мною? Чи десь чекає на мене?» «Прошу, капітана, сідайте!» Калдивуїн присунув собі стілець від сусіднього столу. Скажіть, будь ласка, капітане, чи не бачили ви тут останнім часом ще інших чужоземців? Невисоку струнку леді та блакитного окого воїна. Він високий, а меч свій інколи носить за спиною. Я взагалі не бачив жодних чужоземців, відказав капітан, церемонно опускаючись на стілець. Крім вас та вашої леді, мілорде, аристократи не часто тут бувають? Він скоса поглянув на лояла ледь помітно насупившись. На Гюріна він не звертав уваги, вважаючи його слугою. Я лише поцікавився. Заради світла, мілорде, не хочу вас образити, але можна мені почути ваше ім'я. Чужоземці бувають тут лише зрідка, і мені хотілося би познайомитися з кожним із них. Ранд назвав своє ім'я, не згадуючи про жоден титул, але офіцер, схоже, цього й не помітив. Але так само, як і перед тим корчмарці, додав. Змежиріччя, що в Андорі. Дивовижне місце, наскільки я чув, лорда Ранде. Можу я вас так називати. І люди гарні, ці Андорці. Жоден кайронець ніколи не носив меча майстра клинка у такому юному віці. Одного разу мені довелося зустрічатися з кількома Андорцями, і серед них з капітан-генералом гвардійців-королеви. Незручно зізнаватися, але його ім'я випало мені з пам'яті. Може, ви мені люб'язно нагадаєте? Ранд чув, як служниці в глибині зали почали перебирати на столах та підмітати підлогу. Калдевуїн начебто просто підтримував бесіду, але дивився він на Ранда так, наче його промацував. Гарет Брін Так, саме так. Такий молодий і така відповідальна посада. Голос Ранда залишився спокійним. Гарет Брін має досить сивини у волосі, аби годитися вам у батьки, капітане. Перепрошую, лорда Ранде, я хотів сказати, що він отримав цю посаду ще зовсім молодим». Калдивуїн повернувся до селін. Якийсь час лише дивився на неї мовчки. Нарешті він струснувся, наче виходячи з трансу. «Вибачте мені, що я задивився на вас, міледі, і вибачте мої слова». Але на вас точно лежить благословення. Чи не скажете ви мені, як вас звати, аби я знав, яке ім'я пасує такий досконалій вроді? Щойно Селін хотіла йому відповісти, як одна зі служниць раптом скрикнула і впустила лампу, яку вона діставала з полиці. Олива розхлюпалася і спалахнула на підлозі вогняною калюжею. Ранд скочив на ноги, а разом з ним і всі, хто був за столом. Та не встигли вони щось зробити, як з'явилася майстриня Медвін. Разом із дівчиною вони загасили полум'я фартухами. «Я ж казала тобі бути уважнішою, Катерин, дорікнула хазяйка дівчині, струшуючи перед її носом колись білосніжним, а тепер закопченим фартухом. «Так ти спалиш усю корчму і себе разом із нею!» Здавалося, дівчина готова була вдаритися в сльози. Я була обережна, майстрина, але у мене раптом так смикнуло в руці. Майстриня Медвін здійняла руки. Ти завжди маєш якусь відмовку, але тарелок б'єш більше, ніж усі інші дівчата разом узяті. Ох, добре-добре, прибери все і гляди не обпечися. Корчмарка повернулася до Ранда та решти, що все ще стояли коло столу. Сподіваюся, ви нічого такого не подумали. Дівчина насправді не спалить корчму. Від неї, буває, перепадає тарілкам, коли вона починає мріяти про якогось хлопця. Але лампу вона впустила вперше. Я хотіла, щоб мене провели до моєї кімнати. Все ж таки, я не дуже добре почуваюся. Селін говорила невпевнено, наче прислухаючись, як поводитиметься її власний шлунок. Але вигляд у неї був такий самоспокійний і холоднокровний, як завжди. Подорож, а тепер ще й пожежа. Хазяйка заквоктала, наче таквочка. «Звісно, міледі, у мене є чудова кімната для вас та вашого лорда. Може послати по матінку Карадуейн? Вона чудово знається на заспокійливому зіллі». «Ні», – різко кинула Селін. «І мені потрібна окрема кімната». Майстриня Медвін кинула швидкий погляд на Ранда. Проте наступної миті вона вже з уклонами метушливо вела Селін до сходів. «Як забажаєте, міледі». «Лідан, принеси речі міледі, та поквапся, будь хорошою дівчинкою!» Одна зі служниць підбігла і взяла у Гюрина сак веселін. Жінки піднялися сходами, при цьому селін не зронила жодного слова і була напруженою. Калдивуїн дивився йому слід, доки вони не зникли. Тоді знову стріпнувся. Він зачекав, коли Ранд опустився на стілець, і лише тоді сів сам. «Вибачте, лорда Ранди, що я так задивився на вашу леді, але ви точно маєте в ній благословення. Перепрошую, я не хотів когось образити». «Жодних образ», – відгукнувся Ранд. «Цікаво», – подумав він. «Чи кожен чоловік почувається так само, як він, коли дивиться на селінь?» «Коли я під'їжджав до селища капітана, я бачив гігантську сферу. Мені здалося, що вона кришталева. Що це за дивовижа?» Погляд Кайренця став ще пронизливішим. «Це частина статуї, мілорда Ранде», – помовчавши відказав він. Погляд його метнувся до Лояла. Здавалося, йому в голові мигнула якась нова думка. «Статуї? Я бачив руку, а ще обличчя. Вона має бути просто велетенською». «Вона і є велетенська, лорда Ранде. А ще старовинна». Калдивуїн помовчав. «Вона з епохи легенд, так мені казали!» Рант відчув, як холодок пройшов поза спиною. «Епоха легенд, коли єдиною силою користувалися повсюдно, якщо вірити оповідкам. Що там сталося? Я знаю, що там щось сталося». «Епоха легенд», – промовив Лоял. «Так, можливо». Відтоді ніхто не брався за такі грандіозні проекти. Аби відкопати її, доведеться добраче попрацювати, капітане. Аби відкопати її, доведеться добраче попрацювати капітане. Юрін сидів мовчки, так наче він не тільки не слухав цієї розмови, а й узагалі перебував в іншому місці. Калдевуїн неохоче кивнув. У мене в таборі на розкопках працюють п'ять сотень робітників, і однаково нам не викопати цю статую до кінця літа. Ці люди з висілка. Половина моєї роботи полягає в тому, щоб змусити їх копати, а друга половина в тому, щоб не пускати їх до селища. Народ із висілка має схильність до пиятики та гулянок, ви мене розумієте. А в селищі люди ведуть тихе та спокійне життя». З тону його було зрозуміло, що симпатії його цілком на боці мешканців селища. Грант кивнув. Мешканці висілка, хай хто б вони не були, його не цікавили. «А що ви збираєтеся з нею робити?» Капітан завагався. Проте Грант очікувально продовжував дивитися на нього. І він зрештою відповів. «Галдріан особисто наказав доправити її до столиці». Лойл аж очима закліпав. «Це величезний обсяг роботи. Не уявляю собі, як щось таке велике можна перевести на таку відстань». «Це наказ його величності», – різко відповів Калдевуїн. «Її встановлять перед містом як монумент на честь величі Кайрону та дому Раятін. Не тільки огіри знають, як пересувати камінь». Лоял збентежився і капітан помітно збавив Тон. Перепрошую, друже Огіре. Я сказав, не подумавши, і виявив нечемність. Він і зараз мав не надто привітний вираз обличчя. Ви надовго затримаєтеся у Тремунціні, мілор де Ранде? Вранці ми їдемо. Ми прямуємо до Кайрана. Так сталося, що завтра я відсилаю частину своїх людей назад до міста. Маю їх змінювати час від часу. Вони деморалізуються, коли надто довго тільки таєробляча спостерігають за тим, як інші розмахують кайлами та лопатами. Ви не будете проти, якщо вони поїдуть у вашому товаристві? Він запитав, але так, наче іншої відповіді, крім ствердної, не сподівався. На сходах з'явилась майстриня Медвін, і він підвівся зі стільця. З вашого дозволу, мілорда Ранде, мені завтра рано вставати. Тоді до завтра. Хай прибуде з вами благодать. Він уклонився Рандові, кивнув лоялу і пішов. Коли за Кайренцем зачинилися двері, Крочмарка наблизилася до столу. Я влаштувала вашу леді, мілорде. Я приготувала гарні кімнати для вас, вашої людини і для вас, друже Огіра. Вона зробила паузу, уважно дивлячись на Ранда. Прошу мені вибачити, якщо я пхаю носа куди не слід, але я подумала, що можу відверто поговорити з лордом, котрий дозволяє своєму слузі брати участь у розмові. Якщо я помиляюся, тоді... Але майте на увазі, що я не хочу нікого образити. 23 роки я прожила з бароном Медвіном, і ми з ним не лаялися лише тоді, коли цілувалися, якщо можна так сказати. Це я до того, що маю всякий такий досвід. Зараз ви гадаєте, що ваша леді ніколи більше не захоче вас бачити, але... Я так собі міркую. Якщо ви постукаєте сьогодні вночі в її двері, вона вам відчинить. Лише посміхніться та скажіть, що це ваша провина, навіть якщо це не так. Рант відкашлявся, сподіваючись, що він не поберековів. Світло, Якби він вбила б мене, якби дізналася, що я про таке навіть помислив. А якби я так вчинив, мене би вбила, Селін. А може не вбила б? Тепер його щоки справді сполум'яніли. «Я дякую за вашу пораду, майстрина Медвін». Щодо кімнат, він щосили намагався не дивитися на загорнуту в ковдру скриньку біля стільця лояла. Вони не могли залишати її без нагляду. Хтось повинен не спати і пильнувати. «Ми втрьох спатимемо в одній кімнаті». Корчмарка ледве не підскочила від здивування. Але швидко опанувала себе. Як скажете, мілорде, сюди, прошу! Ранд пішов угору сходами вслід за нею. Лоял ніс скриньку з накинутою ковдрою, і сходинки натужно скрипіли під його вагою та вагою скриньки, проте корчмарка, схоже, вважала, що це лише через власну вагу огіра. А Гюрін так і тягнув на собі всі торби, ще й загорнуті в плач арфу та флейту. «Чи хтось із вас може пояснити, чого цей капітан поставився до нас так підозріло?» «А це так і було, я впевнений», – Ранд похитав головою. «Він так до нас придивлявся, що я вже було подумав, чи не боїться він, що ми поцупимо ту статую». «Дає мар, лорде Ранде», – відповів Гюрін. «Велика гра! Гра домів. Так ще її називають». Цей калдевуїн гадає, що ви щось затіяли заради своєї вигоди. Інакше б вас тут не було. І хоч що це буде, йому це буде невигідно. Тому він має бути насторожі. Ранд похитав головою. Велика гра? Що за гра така? Насправді, це зовсім не гра, Ранде. Озвався зі свого ліжка Лоял. Він уже встиг витягти книжку з кишені, але вона... Лежала у нього на грудях нерозгорнута. Я про це знаю небагато. Огіри не займаються такими речами. Але я про неї чу. Аристократи і аристократичні доми інтригують, аби здобути перевагу. Роблять речі, які, на їхню думку, допоможуть їм або зашкодять їхньому ворогу, або і те, і інше разом узяти. Зазвичай усе це робиться таємно. А якщо ні, вони намагаються удавати, ніби роблять не те, що роблять, а щось інше. Він спантелично почухав вухо з китечкою. Але хоч я і знаю, що це таке, я цього не розумію. Старій Шонагамен завжди казав, аби зрозуміти, що і чому роблять люди, Треба мати голову кращу, ніж у нього. А я мало знаю таких розумних огірів, як старіше Нагамен. Ви, люди, дивні створіння. Юрін поглянув на огіра Скоса, але мусив визнати. Він правду каже, що додає з Даймар, Ранде. В цю гру грає весь південь, але кайренці найбільше. «Ці солдати, що чекатимуть нас уранці», – мовив Ранд. «Чи не є вони частиною цієї великої гри, в яку грає Калде Вуїн? Ми не можемо собі дозволити вплутатись в щось таке». Не було потреби згадувати про їх. Всі вони й на мить не забували про нього. Лоял похитав головою. «Не знаю, Ранде. Він людина, тому це може означати, що завгодно». «Гюріне?» «Я теж не знаю». У голосі Гюрина чулася не менша стурбованість, ніж у Лоела. «Може, все так, як він сказав. А може...» «Так завжди буває з цією грою домів. Ніколи не можна знати, напевне. Коли я був у Кайрені, лорда Ранде, я майже весь час перебував у висілку. І я небагато знаю про кайренських аристократів. Але...» здає мар, будь-де може бути небезпечною, а в Кайрині особливо, як я чув». Раптом обличчя його прояснило. «Леді Селін, лорда Ранде, ось хто має знатися на цьому краще за мене чи будівничого. Ви можете розпитати її вранці». Але вранці виявилося, що Селін нема. Коли Рант спустився до зали, майстриня Медвін вручила йому запечатаний пергамент. Вибачте на слові, мілорде, але вам варто було мене послухати. Треба було постукатися у двері до вашої леді. Ранд зачекав, доки та пішла, і лише тоді зламав печатку білого воску. На воску відбились півмісяць та зірки. Я маю покинути вас на час. Тут надто багато людей, і мені не подобається калдевуїн. Чекатиму на вас у Кайрені, Ніколи не думайте, що я від вас занадто далеко. Ви завжди будете в моїх думках. Як і я, в цьому я впевнена, залишаюся в думках ваших. Підпису не було, проте вишукана в'язь свідчила про руку Селін. Він ретельно, обережно склав листа і, заховавши його в кишеню, вийшов на двір, де вже чекав з осідленими кіньми Гюрін. Капітан Калдивуїн теж уже стояв біля корчми з іншим, молодшим офіцером. П'ятдесят вершників заповнили вулицю. Офіцери були з непокритими головами, проте мали на собі латні рукавиці та сталеві нагрудники із золотою насічкою поверх синіх курток. До обладунків офіцерів за спиною кріпилися коротенькі державна з невеличкими цупкими прапорцями синього кольору над головою. На пропорції калдивуїна пишалася одна зірка, а на прапорі молодшого офіцера перетиналися навскіз дві білі смуги. Обидва офіцери контрастували зі солдатами в непримітних обладунках та шоломах, що скидалися на дзвони з вирізаними віконцями, там, де були обличчя. Калдивуїн уклонився Рандові, коли той вийшов з корчми. «Доброго ранку, мілорда Ранде! Це Ерлікан та Волін!» Він командуватиме вашим ескортом, якщо я можу його так назвати. Другий офіцер мовчки вклонився. Голова у нього була поголена так само, як у калдивуїна. Ескорт – це просто чудово, – сказав Рант, сподіваючись, що це прозвучало невимушено. Фейн навряд чи спробує напасти на загін із п'яти десятків воїнів. Проте хотів би Рант вірити, що вони справді були лише ескортом. Погляд капітана зупинився на лоялі. Той простував до свого коня, несучи перед собою загорнуту в ковдру скриню. Важкенька у вас поклажа. Огіре! Лоял ледве не спотикнувся. Я ніколи не розстаюся зі своїми книгами, капітане. Його широка ротяка зблиснула білими зубами в соромливій посмішці, і він поспіхом заходився приторочувати скриню до свого сідла. Калдивуїн озирнувся на всі суплячи брови. «А ваша леді ще не спустилася? І я не бачу її чудової кобили?» «Вона вже поїхала», – повідомив Ранд. «Мусила негайно вирушити до Кайрана, ще вночі». Калдивуїн аж звів брови. «Вночі? Але ж мої люди... перепрошую, мілорда Ранде!» Він відтягнув молодшого офіцера в бік і щось розлючено зашепотів. Він виставляв охорону навколо корчми, лорде Ранде, прошепотів Гюрін. А леді Селін якимось чином пробралася повз вартових. Ранд усівся на спину Гнідана, похмуро скривившись. Якщо до цього і був якийсь шанс, що Калдевоїн не підозрює їх невідомо у чому, то тепер Селін цей шанс знищила. Надто багато людей, вона каже, пробурмотів він. У кайрані людей буде набагато більше. — Ви щось сказали, мілорде? Ранд підвів очі і побачив, що до них наблизився Таволін. Верхи на високому мишастому мерені. Гюрін уже був у сідлі, а Лоял стояв біля свого коня. Солдати вишукувались в колону. Калдивуїн кудись запропастився. — Все відбувається не так, як я сподіваюся, — промовив Ранд. Тавелін усміхнувся краєчком губ, а радше просто скривив губи. «Можемо вирушати, мілорда!» Дивовижний кортеж вирушив до добре уторованого шляху, що вів до міста Кайран.